Hanna Caspian, Martina Záler, Karim Baldwinson, Anne Jakobs. Karácsony a villában. Történetek álmodozáshoz. Felolvassa Horváth Lili, a felvételt készíti Fejt Gábor. Hanna Caspian, a sötéti legragyogóbb csillaga. Heilingenhafen, 1913. december 21. Hol jár az eszed állandóan gyermek?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 ott ottenzen villámló szemmel nézett a lányra, mintha legszívesebben felpofozná. Ezzel a feltétellel szegődtem el. Az urnőm halála miatti elbocsátás esetén még a hónap végelőtt ki kell fizetni a maradék bérünket. A nemes hölgy zavartan nézett a lányra, majd a fejével közelebb intette rézét a magasabb rangú házi szolgát. Ő volt a felelős a bérek kifizetéséért. Harminc percet kap,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 és a mélyedésbe pottyantotta a láncot, majd gyorsan több réteg homokot gerebjézett rá. Elég sokat ahhoz, hogy úgy tűnjön, az égszer már két napja fekszik itt a parton. – Grof kisasszony! – kiáltott fel olyan hangosan, ahogy csak tudott, majd a földre ruskat, és úgy tett, mintha lázasan ásni kezdene.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 De Frederikének egy cseppet sem tetszett, ami történt. Hirtelen melege lett, korán sem így tervezte a dolgot, egy kis turbékolás, egy szégyenlős csók, mindössze ennyire számított erre semmiképp sem. Végtére is a gróf mennyasszonya ugyanabban a házban tartózkodott. Ne! Kérem, Ne! Ugyan már, ne kéresd magad, erősködött a férfi. A lány érezte, hogy a férfi keze a szoknyája alák húszik, most már komolyan megijedt. Ne, kérem, ne, engedjen el, de rögtön! könyörgött, de hasztalanul.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 Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. A küszöbön Klarissa kisasszony állt, a háta mögött pedig az édesanyja alakja tűnt fel. Sajátos látvány tárult eléjük, Echhard von Brandburg-sáv testével a falhoz préselte Frederikét, az egyik keze a száján, a másik a szoknyája alatt. Egy pillanatra zavartan nézett rájuk, majd villámgyorsan gyorsan elengedte a lányt és hátraugrott. Clarissa felháborodva a elé kapta a kezét, és szimpadiasan felzokogott. – Drága jó, Eckhartom, ez meg mit jelentsen? – kérdezte a mama pikirten. Ekkor Hendrik von Gródenc is felbukkant az ajtóban. – Mi folyik itt? – Ez a feslet személy itt rám vetette magát! – Frederike vádlónak grófra szegezte a mutatóujját. Én csak a tálat akartam feltölteni, én csak… én nem csináltam semmit! – szabadkozott.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 Egy aranyló karácsonyi csillag végül tényleg megmutatta neki a helyes utat.